Het soos kyns na 7 Suid-Afrikaanse tyd En soms noem ons dit So in afkorting Vorm C-A-T Hoofletters Central African Time En jy by die rechte plek Jy moet nou nie weghaard looping En baie goeie nies vir jou hoor Die goeie nies is Jy is ingeskakeld by Net Radio SA Net Radio is ons webwerf is www.netradio sa.co.za www.netradio sa.co.za mens moet 'n bietjie daar rondkrap en kyk dan sien jy wat alles daar op die webwerf neergepen is alles rondom die radiostasie al die programme, al die omroepers en allerhande ander informatie wat jy nuttig sal vind en dan die archief archief vir programme wat reeds uitgesaai is podcast of dan potgooi in Afrikaans so dat jy baie lekker rustig achter oor kan sit wanneer jy wil sommene daar in die archief ingaan en dan luister jy Op jou tyd, rustig, ontspanne Maar ons weet ook, jy is net so welkom Of meer welkom nog by die levendige uitsending Want ons saai recht oor die wereld uit Hier op hier die huidige oomlik Terwyl jy nou hoor, kan al die mense op die aarde ook luister Ons is nie lokaal gebonden nie, daar is geen grense nie, daar is die meer nie, niks nie. Ons hart op so dwars door al die verskillende lande, en vir die rede is dit noodzakelijk dat jy die webadres sal onthou, dat jy dit vir mense op jou kontaklijst kan ansteer. Vulle sê, mense gaan kyk www.netradio sa.co.za en kyk daar so rondom 7 uur in die aand, dis daar een oordenking van Godse woord. Op een maandag 19 uur, op een dinsdag 19 uur, op een woensdag weer 19 uur, op een donderdag, waarover ek nog sit en wonder, Omdat ek nou nie te veel terugvoer dat oor krij nie, in 21.30 uur half 10 laat, daar die tyd moet ek al eindelik slaap. Maar nou ja, nou doen ek het terwille van jou, dat jy soms so onder die meditasie kan aan die slaap raak en wegs, wegsink en dan eers die volgende ochend weer eers met hoender kraai kan wakker skrik en op vrijdag weer by 19 uur en op zaterdag so half uur later 19.30 en op zondag aand weer 19 uur maar in die ochend 10 uur e kerk Ekerk Ekerks daar maar net vir elektronise kerk dit functioneer maar net soos een kerk prediking en voorsang en Sels daar is sels klokke wat lui, die kerkklokke, jy weet mys, die kerkklokke Het ons altyd, in ons kinder daar, dan hoor jy daar, is die eerste geluie, en die tweede geluie, en derde geluie en, en dan moet jy in die kerk wees, want dan begin die orrelspel En dan as die orrelspel sy laatste akkoorde so wegsak dan staan die dominee op daar in die preekstoel en dan begin hy met die sien uit te spreek en al die ander dinge van die liturgiese orde so het is maar soos een gewone kerkteens en dat het ons samen sang en ons belei ons geloof en ons het skrifleesing en ons het die prediking van Godse woord So, asjeblief, 7 mense wat nie in die kerk kan kom op die sondag nie, daar is een eek kerk, en om 10 uur kan hulle inskakel enige plek in die wereld, en dan kan hulle luister. Baie mense kan nie by die fysische kerk op die sondag wees nie, vir verskye redes, siektes, en uh, mense is met vakantie of mense is in die hospitaal en sommige mense is ongelukkig in die tronk en dan kan hulle ook nog luister want sommige van die tronke word cellfone wel toegelaat en dan kan jy luister en dan is dit ook so dat mense in die buitenland graag so wou luister na een Suid-Afrikaner wat bezig is om die woord te verkondig en daarom wil ons ook vir hulle elke elke mens wat ivers ergens op die aarde hulle self bevind en graag wil luister op hierdie eindige oomlik dan na Afrikaanse verkondiging van die woord dan het hulle daar die moentigheid so, mense jy is altyd net aan die windkant, amal is aan die windkant En hulle kan inskakel en kan heerlik wonderlik deel hee aan een eredens of aan hierdie oordenking wat ons bezig is met god Godse woord. U weet mis die voortrekkers die hulle naar die land ingegaan het, het hulle elke aand boeken gevat. Kan jy ongemaak daar was ook so'n program op die radio. Kom laat ons boeken vat en dan was daar een voorleesing en dan denk ek so 'n kort bespreking of een kort boodskap en dan een gebed Nou, ons oordenking is nou bieke langer as dit en dit gaan nie net oor skrifleesing nie ons praat oorkoepelend oor die belangrijkste ding wat ooit op jy die aarde gaan gebeur en dit is die bruilof van die lam, en dit in die hemel gaan wees, sien ons dat Johannes daar recht achter in die openbaringeskrifte, sien hy die bruid neerdaal, want die bruid gaan saam met Jesus terugkom. Ons gaan saam met hom hier wees, en ons gaan saam met hom vir die jaar hier uit Jerusalem, vanuit Jerusalem regeer, en daarna is ons tot in alle eeuwigheid die tweede helfte van Jesus, as jy deel is van die broed van Jezus. So dit die kersje op die koek, dit is die belangrijkste onderwerp in die ganse skrif. Alles kulmeneer daarin. En ek wil graag al die onderaftelings daarvan hanteer, want jy kan ons nou denk, as dit nou die kers op die koek is van die hele ganse skrif, en van die mensengeskiedenis en die heilsgeskiedenis van die mens, dan omvat dit al wat een onderwerp is wat in die skrif hanteer word en dit nou nie heel oordonderend aan jou oordra nie maar stelselmatig so dat ons allemaal dit kan geniet en jy wonderlik gemakkelijk kan sit en luister le en luister want die mens kan ons nou heel ingewikkeld raak en kan het dood, toe ek op universiteit was, toe praat die een professor daar, oor een dominee wat nou ergens gepreek het, tydens die biduur, die bidstonde, en die boodskap nou gebring het, en een van die ouderlinge gevraag het, om dan nou af te sluit met gebed, nou is so die professor wat dit vertel, hy sê, en toe het die oude oomie, die ouderling, nou die jirre gedank, vir die domini, sy so, so boodskap wat hy nou vanavond gebring het, maar hy sê, ach heren, ons het nou nie verstaan wat hy sê nie, maar sê asjeblief die boodskap, nou ja, ons wil nou nie so ingewikkeld raak, dat niemand eindelijk nou rechtig verstaan nie, maar ons moet begryp, ek gaan nou nou so'n bykie begin praat, nadat ek gegroot het en al die andere formele goeikies gedoen het, praat oor God, toe dit net God was, en hoe ons dan daaruit moet probeer om God te verstaan. Anders wil jy verstaan, dat God een baie ingewikkelde wees moet wees, waar uit hele ganse skeping ontstaan het, met die hele klomp natuurwete en ingebukkelde natuurwete en wetenskappe wat daaruit voortvloei so dat mens hulle jylle leven kan spandeer net aan een onderafdeling van die wetenskap. En dan besef, maar ach, jy weet in die einde van dit, alles weet ek omtrent niks, soos Paulus dit ook maar ook vir ons praat, as hy sê, as ons die woord van God verkondig, dan doen ons dit maar net ten dele, ons ken maar net ten dele, maar eendig syl ons ten volle ken. Maar ons moet probeer, tydig en ontydig, soos die skrif sê, met ons die woord verkondig, en verduidelik, en soms vraag antwoord wat nie gevra word nie. Maar laat ek jou eers groet, hy baie welkom hoor waar hy ook al mag wees, ek is Dr. Tini Eilers, wat uitsaai hiervan uit Ayrini, in Pretoria, Suid-Afrika, en ek weet ons die mense uit verskillende lande, wat inskakel haar uit die verre noorde, in Rusland, Saratof, en dan ook Arabische lande, daar in Dubai, en mense hier in Suid-Afrika, aan stede, en dorpe en plaas en elk een is ewe, ewe, welkom so ek hoop jy voel welkom en ek wil somme net so in a, net maar net so paar woorde in verskillende tale maar net sê hallo soos in die Russische taal om te sê priviet of drafutja of dan in die Arabische taal, mense daar verskillende dialecte wat hulle ook besig en weet een van die maniere van Grootus om te sê salam alikum maar ons weet daar is ook ander maniere, soos Mergebaan en so meer en in die Duitse taal sê ons goeden abond, in Afrikaans sê ons goede naand, in Engels sê ons goede evening en in Hebrew shalom wat beteken vrede en as een mens nou in die aand iemand sy groet, dan so een mens kon sê, Laila tof, en in die ochend kon jy sê, Bokker en dan in die Griek, Kalimera, nou ja, ek hoop met die paar woorde, voel jy nou sommer lekker welkom, en gegroet, en ek hoop, dit, maak jy nou meer meer gespannen nie, maar maak jy meer ontspannen, so dat jy, Rustig achter oor kan sit en soms so net luister na my stem. Ek hoop my stem so kwaliteit is van so aard dat het jou rustig stem en dat het jou alles in jou laat ontspan. gees en siel en lichaam behalwe jou gees moet wakker wees en jou gees is altyd maar wakker. Maar om dit recht te kry met die mens, die sielsde mensie, die lichaamsde mensie, so bykie, tot bedaring bring, soos, die psalm dichter, dit vir ons ook doen hoe hy sy siel, tot bedaring bring, soos sy moeder, a kind, aan haar bors, tot bedaring bring, altyd die praie, mooi, rustige, brengkie, so, hoop ek, dat elk een van ons nou, rustig kan wees en kom ons luister hier na Chris Tomlin wat vir ons sing how great is our God want ons wil graag daar oor praat oor hoe groot God is ons weet, ons menselike term is rechtig so beperk dat ons maar net in menslike terme vir mense kan vertel en dan ook nie alles kan vertel nie, want ons ken maar net teendele. Maar kom ons luister na Christomblinge. Tries to hide And trembles at his voice Trembles at his voice How great Jy is ingeskakeld by Net Radio SA en jy luister na Dr. Tini Eilers wat uitzaai vanuit Airene, Pretoria in Suid-Afrika en jy is hier by ons program Oordenking waar ons die woord van God oordink O, oh, jy is een vraag wat ek wil vraag En dan denk jy maar nie dat oor is man of meer een vraag wat nou nie rechtig vir jou vraag, moet antwoord gee nie. Maar ek het nou oor denk. Moet een mens meer van God weet as dit wat hy van homself in die skrif openbaar? Mag een mens vraag, vraag oor God. Want as mens nou die tekst van die Bijbel neem en jy begin by die begin in Genesis, dan staan daar nou in die Hebrews. En ek, daar is een reden ook om ek nou vir jou in die Hebreeuws dit gaan noem wat daar staan. Want alle ander Bybels wat ons het is vertalings, is maar net mense wat gaan sitte en probeer ontsuiver en probeer vertaal. En jy sal nou sien as ek vir jy dat die oorspronklike tekst baie meer dinge het, as wat een mens nou in een vertaling het. So die eerste woorde wat daar staan, is die heel eerste woord, dan bireesheet, bireesheet is die heel eerste woord in die Hebreeuwse Bijbel na aan Genesis Burea Nou as een mens kyk na die letterkies in die Hebreeuws, dan is die letter omdat hulle skryf so van die rechterkant na die linkerkant toe, waar ons bijvoorbeeld van links na rechts schryf, skryf die Hebraose taal, waar dan van die rechterkant af begon. Nou daar die heel eerste letterkie daar, is aan die bokant toe, en hy is aan die rechterkant toe, en hy is ook aan die onderkant toe. Hy lyk dis min of meer amper soos a C, maar nou nie rond soos 'n see nie maar meer vierkantig en dan nou die moet jy die sena net want om net omdraai want ons skryf mos nou van rechts na links en hulle skryf van ag alles skryf van regs na ons wat links naar rechts, Nou het ek een met die joodse rabbi gesit en gesels Terwijl ons nou so kyk na die tekst En hy weet nou ek ken die En hy sê die rede waarom die bybel begin Met daar die specifieke letter Met die B klank Of die letter sy naam is B is omdat hy toe is aan die boekkant en aan die rechterkant en aan die onderkant, so dat jy nie moet vraag vraag oor voor die begin nie. Maar dis nou maar een joodse rabie en sy mening daar Want die bybel stel God net doodgewoon aan die orde. Sonder om enigies van God te verduidelik As iemand byvoorbeeld Een boek so skryf, sê nou maar Jy gaan een boek skryf Oor een perd Of oor een hond Of oor een kat En oor een kat Sê nou maar, een kat sy syktes Sê nou maar, dit is nou die boek wat jy gaan skryf Jy gaan nou die boek skryf oor een kat Sy syktes Wel weet jy wat, dan enige mens wat die boek lees sal Verwacht dat jy gaan begin En een beskrywing eers geef van een kat En die woord dat etymologisch ontleed En vir my sê wat beteken die woord nou eindelik En om kom die woord vandaan En wat sy ding is een kat En hoe pas hy nou in die res van die van die diereryk in en so meer en so meer? Maar die Bybel doen dit nie. Bybel doen dit glad nie. Die Bybel stel somme net onmiddellik God daar aan ons voor dat hy bestaan en verder niks. Sê in die begin het God die hemel en die aarde gemaakt. Ja, dan is daar een uitbreiding van hoe God die hemel en aarde gemaakt het dag vir dag. Maar geen verduideliking van wie God is nie. Niks nie. So is in niks nie. Nou is die vraag, kan een mens vraag oor God vraag? kan een mens vraag, nou wie is God? En wat is God? As ons terug dan nou denk, en dan by die rabbi'se anbeveling voorbij gaan, en sê, voor die begin, voordat alles nou begin is, en die skipping begin het, en het nou net God was, wat is dit? Wie is dit? Wat is God? Nou sommige mense sê, mens moet nie sulke diep vraag vraag nie, maar mense sal dit sê. En as iemand dit zou so sê, dan respecteer ek dit. Want ek is een persoon op my eie, ek moet een dag self voor God staan en rekenskap geef. To so ek vraag baie vraag, ek duisende vraag, ek vraag elke dag vraag, ek kan en doud ook in die heel eerste jaar in die klas gesit het, to het baie van die studenten vir my gesê, jy moet God nie in een proefbuis probeer sit en om so ontleed nie. Nou, to kende dan hy o'n bykie my achtergrond, dat ek, met wetenskapelike goed gewerk het en met proefbuise en met al die soort van goed en dinge ontleet het en bloed ontleet het en so meer en so meer. Maar hoekom so een mens nie vraag kan vraag nie? Waar staan dit nou dan die Bijbel dat ons nie mag vraag oor wie God is nie? ek oortreen nie enige reels nie ek oortreen nie fundamentele bybelse stellings nie so kom ek noem vir jou so iets red ees rondom die skeping, want die skeping vloei uit God uit Daar Johannes sê in sy evangelie in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God En alle dinge het dier hom ontstaan Alle dinge het dier hom ontstaan En sonder hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie In hom was die lewe In hom Nie net was die lewe nie, is die lewe As een mens nou Grieks en Hebreus moet jy verstaan en sê, jy begryp, mens kan soms een was en een is aan mekaar gelijkstel, soms is daar nie ees so een werkwoord nie, waarmee ek jou nou nie wil vermoei nie. God was nie iets nie, God is. Hy was en hy is en hy gaan wees, dis wat hy ook vir Mooses gesê het, hoe hy vooral verduidelik het, wat sy naam is, en hy het vir hom gesê, ek is wat ek is, maar sommige mense sal daar die gedeelte ver, vertaal met, ek is wat ek sal wees, want God verander nie, hy is, hy was, en hy sal wees, tot in al eeuwigheid, en alles het uit hom ontstaan, alke ding, uit uit hom ontstaan. So die hele ganse skepsing, skeping is 'n uitvloeisel uit God. In Engels sou hulle sê it emanates from God. The whole creation emanates from God. Alles vloei uit God. En het vloei nie net uit tog uit God en dan is dit daar een kant nie, dit vloei aanhoudend en aanhoudend en tot in alle eeuwigheid, want sonder hom kan niks bestaan nie. Nou die oomlik as een mens in die wetenskap begin, om daar die begrippe te onderzoek, dan is daar vier basisse krachte, wat in die hele ganse skipping is, daar is vier basisse krachte. Ek wil helemaal aan dink aan die getal 4 En hoe ek al vir jou in die verlede verduidelik het, hoe hier die getal 4 een belangrike rol speel. Daar is bijvoorbeeld, vier weesings rondom God, recht rondom om, heel eerste, byjom, is hier die vier weesings, waar die een lyk soos een mens, en die ander lyk, kom ek sê maar weer vir jou, mooi, mooi, meer wetenskapelik, mooi duidelik, aan die suide kant, is daar weesings wat lyk soos een mens, en die weste kant is daar weesings, wat lyk soos een kalf, aan die noorde kant is wat lyk soos een arend, en aan die ooste kant is daar weesings wat lyk soos een leeuw, Die mense, dit het alle symbolische betekenis. Dit het diep, diep, diep betekenis. Dit is iemand sommer net nie. Dit is deel van die Godheid. Want alles ontstaan uit hom en sonder hom het niks ontstaan nie. Nou is dit dan verbaasend vir jou as jy denk aan die vier weesends en jy denk aan die wetenskap, en die mense die wetenskap, die fysika begin bestudeer, en hulle is heel eerstens geconfronteer met hierdie vier basisse krachte, waaruit alles staan, alles kan jy rediseer, tot hierdie vier basisse krachte. Nou die van julle wat nou wetenskap bestudeer het, ken jy goed uit die aard van die zaak, sommige, is minder bekend daarmee, maar ek noem dit net weer, vir jou daar hier die vier basisse krachte. Wat bekend staan as swaartekracht, die eerste een dan, nie noodwendig die eerste een nie, maar een van hulle, kan nou nie sê die een is eerste en die volgende is tweede nie, is hier die vier basisse krachte, die swaartekracht, en tweedens, elektromagnetische kracht, en dan is daar twee krachte, die laaste twee wat een sterk kernkracht en een swak kernkracht genoem word. En een is sterk en, en een is swak. En hoekom hulle nou praat van sterk en swak, is die kracht die een, as jy dit nou vergelijk met die ander een, wat daar uit die kern van die sel, onthou nou, ons werk, as ons al die goed sê, dan praat ons nie sommer net so in een lichtleegte oor al die dinge nie, dit gaan terug na die kleinste bouwstof waaruit alles bestaan, dis bloos wat die mens na soek altyd, kyk na nou die mens, ek het al vir jy duidelijk gesê, mens, bestaan uit seliekies, biljoene van hulle, dis die bouw stene waaruit ons gemaakt is nou hierdie bouwsteen is self alles, alles bestaan weer uit wetenskapelike termen uit materie wat ons dan nou as atome beskryf atome wat mikroskopies klein goeik is hulle so mikroskopies klein dat dit eindelijk maar theorie is en in daar die mikroskopise klein atoom daaruit kom al hier die verskillende krachte wat ons nou van praat van swaartekracht en van elektro elektromagnetische kracht en dan die swak kernkracht en sterk Kernkracht, nou kom sterk, sterk Mense, jy ken ons Kernkracht, kernkracht Mens kry ons nou Kernbomme Dat die wetenskapelike Zet ontdek, maar hier Binnen in die kern van Atoom is daar Verskrikkelike sterkkracht Tegenwoorde En as jy dit kan Split Daar die kracht waar die protone daar reg in die kern en die neutrone aan mekaar vasthoud, daar die kracht is so ontzettend, ontzettend sterk, dat as jy dit kan split, dan kry jy dit wat ons nou ken oor een kernbom wat ontplof, en wat alles uit mekaar uitruk vir kilometers en kilometers, Nou Dit is die kracht wat jy in jouself dra. Miljoene, derd miljoene en biljoene van hulle. Jo, en is een mens net wiekje begin opgewonde raak oor God en oor sy skipping en oor alles wat hier binnen in die mens in die gang is, al hier die krachte wat ek nou vir jou genoem het, hier die vier basisse krachte, en dan oor die mens sy sellekie recht in die middel daar in die kern waar daar een boek vol geskryf is met alles van jou, jou DNA en om te weet hoe al hy die goed werk, mense, dit verstommend, man dit is absoluut verstommend en hoe meer die daarvan weet hoe groter raak jou, jou respect vir God oor wie hy is, en wat hy is, en wat hy alles beheer, so dat mense wat het wil bestudeer, as ek net, kom ons gaan net na hierdie vier krachte wat ek nou vir jou genoem het, hierdie vier basisse krachte, van zwaartekracht, en elektromagnetische kracht, en dan daar die andere twee kracht in die kern, die swaak en die sterk, dat is mense wat net daarop koncentreer, net op een van die krachte, en hulle hele leven daar van die studie maak, of probeer om dit te verstaan, en probeer om dit te verduidelik, dan verstaan ons hoe groot God is, en begin ons so'n stikkie, een klein stikkie, daarvan te begrip, wil ek net vir iets sê wat ek soma net vanmiddag aan, terwijl ek hier aan sit en denk het, of geleen en denk het. Al hier die kracht wat uit God uitgaan, het alles wette wat dit beheer. Dit is een hele klomp natuurwette. Maar weet jy, God staan buiten al die wette, self. Hy verbind om nie aan daar die wette nie. Dit is ook om Jezus in sy opstandingslichaam, in sy verheerlikte lichaam, verskyn hy som en het, en die volgende oomlik is die weg. En hy kan daar op die berg staan, en in die volgende oomlik op die berg van verheerlik, en op die Taborberg, is hy in gesprek met Mooses en Helia wat lang al nie meer op die aarde was nie. Sier God self staan buiten al hier die wette. Want hy, hy is nie een gevangene van die wette wat hy gemaakt. Het. En is so wonderlik om te denk dat ons eendag saam met hom gaan wees op die is jy onderwerp aan al hierdie verskillende wette en die vier seisoene, en dan is het winter en dan gaan die winter oor gelukkig in een lente en dan het ons zomer, en dan ons weer herf en dan kry ons warm en dan moet ons koel kleren aantrek En dan moet het winter, dan is het koud en die mens moet jas aantrek en jy moet een onderhemp aan hee en jy moet een hemp aan hee jy moet een trui aan hee jy moet een jas aan hee en jou voete moet geskoei wees Ja, ek het die winter so koud gekrypt tye, by tye, dat ek net daar uit die gebouw uitstap net pikje buitenkant in die son gaan staan en die son net bie op my skyn en om te dink en dan gaan ons nie meer aan hierdie wette onderworpe wees nie. maar net inter, in, ietsie interessant vir jou al hierdie ingebukkelde dinge oor hierdie vier wette wees die jere toe vir my is als opgeneem in in een eenvoudige preenkie, want jy weet ons een mens kan ingewikkelde goed met die preenkie teken, en dan is het net, lyk het nou daarom nie meer so verskrikkelijk ingewikkeld nie. Die preenkie van hierdie vier weesens, hier rondom God, en ek noem hulle weer vir jou, word in die oud testament en in die nieuwe testament vir ons genoemd. Aan die suide kant is daar a weese wat lyk soos mens hier aan die weste kant is daar a weese wat lyk soos a kalf en aan die noorde kant is daar a weese wat lyk soos a arend en aan die ooste kant a weese wat lyk soos a leeuw. Dit is rondom God. Nou weet jy wat, ek denk ek het het tevore al vir jou verduidelik. To God die volk daar uit Egypte weggeneem het, onder die leiding van Mooses. Die boes hulle nou, dier die woestijn en hulle moes die land gaan in besit neem, maar dit is een land met een tlom kananiete in, en ons is nog bezig ook so in ons studie om te kyk na die betekenis van daar die 7 volke, wat hulle moes oorwin, wat eindelijk, saamgevat kan word as die kananiete, maar hulle kon het die self doen hee, maar hulle moest ook nie maar sommer net in een bondel nou trek, soos wat sommige mense kyk, want hou nou hier was a, verskrikkelike uittog, uit van ons lande daar in die midde ooste, daar Syrië en omgeving, en die mense het sommer net in bondels, sommer net weggetrek, en probeer om in Europa te gaan asiel soek. Ongeorganiseerd sommer net in sylke bondels net so te getrek. Nou God het vir Mooses gesê, jylle kan nie maar sommer net so in een bondel trek nie. Hulle moes in een vierkantige formatie opgestel wees. Recht precies vierkantig weet mys wat is vierkantig al vierkant is ewe lang vierkantig, so is die vorm Asie en aan die suide is daar drie stamme, want het is 12 stamme en aan die weste kant is daar drie stamme en aan die noorde kant is daar drie stamme en aan die ooste kant is daar drie stamme en het gesê, hulle moet hulle familie tekens by hulle tente hee, soos die drie tente blans mekaar staan in al die windrichtings wat ek nou genoem het, so weet ons van die middelste, wie is in die middel van elk een van daarie kante, aan die zuide kant, die westekant kant, die noorde kant en aan die ooste kant. Daarie familie wapens ken ons, hulle stem ooreen met hier die vier weesings, Een mens, een kalf, een arend en een leeuw. Nou denk jy dat dit alle somme net toevallig kan wees? Dan moet jy weer denk. Dit is die somme net toevallig die mense. Dit het iets met God te doen, dit het met sy kracht te maak want hulle kon nie daar in hulle eie kracht instap en in daar die wat hulle moes gaan vecht en die nasies, die herengezellen moet hulle allemaal uitroei en hulle moet daar land gaan in besit neem met Godse mag en met sy kracht moes hulle dit gaan doen. En daar die kracht het in daar die formatie geleg. En ek het nou ook net vir jou gesê, daar vier krachte, wat hierdie hele ganse skipping in mekaar hou. En dit is daar die swarte kracht wat ek veel genoem het, die elektromagnetische kracht, en daar die twee kernkracht, die swak een en die sterke. Is het nie wonderlijk dat jy dit kan weet nie? en om dit te vereenvoudig en vir jou sê dat, kom ons begin by die mens ek gaan dit somme net so vir jou vinnig op sommender wijs noem aan die syde kant, een wees wat lyk soos een mens hoekom soos een mens, alles begin alles wat hier op jy die aarde gedoen Moed word en gedoen mag word Moet begin by mense En jy moet een wettige mens wees Jy moet gebore wees uit die vrou Daarom moes Jezus ook wettiglik uit die vrou gebore wees Anders kan jy nie hier iets wettig kom doen nie maar die geboorte is die begin van alles, nou is jy een mens, nou is jy hier op die aarde, jy is wettig hier, en is gebore uit die vrou. Dan is daar die tweede stap, aan die weste kant is daar een kalf. Mensen in God sy orde moet een mens kan offer, en een kalf is dit wat voorgestel is, wat geoffer moes word. Dis wat die ons sal onthou van die gouwe kalf wat gemaakt is, net soms so vannig net jou gedag, dis net wegruk vir oomlik hier van, gouwe kalf wat daar gemaakt is in die woestuin, as die sal onthou, en daar kalf wat Mooses gevat het, en hy het om fijn poeier gemaakt, nee, dit is fijn poeier, daar die goud, dis het goudstof, en hy gooi die goudstof in die water, en hy gee dit vir hulle om te drink, ek wonder of jy weet hoekom, want ek gaan nou nie vir jou sê nie, ek gaan jou bykien sommer net, net daaraan na dink, dat jy weet dat hy het so iets plaasgevind, en jy kan het ons maar self gaan lees ook, dit is een offer, Ek en jy moet onself offer as mens, as wettige mens terwijl jy nog hier op die aarde is en my mooi luister sê die skrif vir jou, bring jouself as een levende, heilige en aan God welgevallige offer Jy moet jouself aan God offer Anders verstaan jy nie vir God nie Of kom ek sluit myself daar in, en ek sê, die anders verstaan ons nie God nie, jy moet jyself, kan offer, maar jy kan nie maar somme net te offer nie, een levendige, heilige, en aan God welgevallige, offer, bring jyself, jo, tol order, om jyself aan God te offer, dood is die tweede stap daarna is daar een wees wat lyk soos een arend hoe kom een arend wat is die rol van die arend toe Jezus omself geoffer het daar in die kruis op Golgotha hy gesterwe opgestaan en hy het opgevaar na die jimmel hy het opgevaar na die jimmel dit is wat die arend versymboliseer is dat jy nie aardsgebonde dan mee is nie, aard is nie aardsgebonde nie mense hy hoef nie hier rond te loop soos so hy honder en pik hier op die grond nie hy kan nie die lichtstrome in hy kan daar op die hoogste pieke van die rotse gaan sit en sy nest daar maak, maar boend behalwe dit kan hy nog verder opstuig hoop het maak bykie sin En na Jezus' jimmelvaart, waar sy nou? Nou sit hy op een troon, as die koning van die konings. Nou waar, denk jy, waar gaan ek en jy met ons jimmelvaart? Ons gaan Jezus tegemoet in die licht, en so gaan ons verewig by hom wees, en ons gaan een veranderde lichaam, een verheerlikte lichaam hee, want het gaan in een oog knip verander word, dan word daar kroone uitgedeel, en kreeg koninklijke status, sien nie wat is die syklus, dis waar oor alles gaan, my woedie en sissie, nou vir my luister, Die bybel sê vir jou, wat sal het jou help het jy die hele wereld ween en aan jou siel skade lei, as jy nie weet wat Godse plan is, en hier is, ek kom nou vir jou in een, in een nete dop gegeen. Maar alles vat so'n bykie van ek en jy en ons gaan ons self nog moet leer offer. En jy is nou daarmee bezig, want jy moet hierdie kitteit uitkoop, dis offer. Jy offer eindelijk hier die tyd aan die Heere. Jy is bezig om te leer om een priester te wees. Om een offer te breng. Jy is nou bezig, as jy dit nou gereel doen, bezig om elke dag een uur aan God te offer. En God gaan jou daarvoor eer en respecteer. in verboe wat jy kan dink of droom vir jou doen. Maar jy moet hier die pad stap. Jy moet achter Jezus aan stap. Hy het mens geworden, het homself geoffer, opgevaard in die hemel, sit aan die rechterhand van die vader, van waar hy sal kom om te oordeel. Nou hoop ek hier die oordenking van vanavond het vir jou ietsie betekende. En my betekende het onzaglik baie, en ek weet ek mens moet daar oor sit en mediteer. Dis nie soma net van een keer sy so hoor nie. Dis dinge wat oor mens rarig moet mediteer. Dis ook ons ook een tyd het praktische meditatie bykie te leer en so een bykie richting te kry. Kom ons luister tenslotte in, terwijl ek jou groet, hierna soefs is een arend van Willi Hubert, en daarmee groet jou, dan tot volgende keer, defie as daar om morgen is, hier die selfde tyd, Shalom. ya